Getorri den hoe eta ongi etorri. Bueno, <laughs> ongi etorri, Metal da. Ba. Metal Garrasira. Kaixo Gabón, guzti ahí, Kaixo zuzenendari jauna? Kaixo Andar, ez ermoduz astea. Bueno, ba, ondo, ondo. Ere eh, los dudu azkenik eh bueno, ba euke ditugu egun batzuk libre, así que ya indartxu berriz ere. Yeah. Bye <laughs> bye. Bai, bai. Eta bueno, mendik gaude, aste bat gehiago, antxeite erraditik, laro gaita behatzi puntoz azpitikan alegia e, Men, pues metalpiskat jartzea ez da Naski baietz, eta gaur pozik gaude, zer gaude pozikander Errelakira hazi du? Ez Errelak ez du inoizira hazten Zer gati gaude pozik ez <laughs> nez <inoizira> <laughs> zer, pozi? zer esan digute aztean zehar? Entzule bat dugu. Ah, bai, entzule bat dugu. Bai, bueno, lehen goza. Mezuak, 0 berriro. Baina, esan digut entzule bat dugula... Ata izenekoa, o ata deitzen diotela, ata, crack. Bai, <risa> bai, entzule bat bakarrik, pero nosotras felices como perdices. Ata, crack. Bueno, eh, esan berta, haitor eh, nela nkideak, esan diguela, ba, bueno, jendea pixka lotxatu egiten dela, ba, idazterako orduan, eta baten bat gehiogu dugu. Baten, bat baten bat gehiogu kiko dugu, ez dakit bost izango diren, baten bat gehiogu dugu hortikan. Seguen egizena jartzen baditu zute, ba, Facebooken, o, o, bidali antxeterretia, ez dakiz, edo, hemen pasa. ez daigu <laughs> inporta. Baina, zuego e, dedikatuko dugu, de zuego, ba, programa. Noskia, Ata, krak! Yes. Eta, eta <laughs> jendearen txafo, bon, dinamikoa zen daiteke Idaazten bat digute, ba, bestiren bat nahi baute jartzea edo Bai, bai, bai Añera bai, bai, bai, bai. no, no, best... lanara errasten diguzute, mesedez? Bai, beste la bestiak bentsatu gardia Naskir <laughs> <laughs> Ba, bueno, eta hori esan da, asiko berriekin, ez da? Naskir <laughs> ez, <haz> hain txo bertan Berriak! Momentuz ez da tultaldearen diska berririk espero Kin jaunak esan duen bezala, bere, bere proiektu pertsonalean murgilduta dago momentuz, e, Pusifar e, alegia, eta ez duela ezer grabatu indikan. Bandaren aldetikan alegia, e, gitarra jolea eta bateriak gra, e, grabatzen hasi dira, baina momentuz ez dago ezer. 2000 amabirako espero, espero da buskarren albuma. Polen Stanley, hautskorden ebakuntza, egin diote. Kistaldeko abeslariaren hitzetan, berrogei urtez, Roka predikatzearen ondorio da bakuntza. Medikuek osatze azkar eta erabatekoa izango duela iragarri dute. Inflames, single digital berria irtetear dauka. Azaroren amagoestan jarriko da salgai, where duel izenarekin, e, singleak abestian lau bertxio karriko ditu, Casper rapera alemanierarekin, eta beste kolaborazioarekin, e, kolaborazioen laguntzarekin. Ezke quen... ez dakitze jartzen daim <laughs> Nere letra el, ulertzen The Queenist Eta Dawn of Ashes e, Abeslariekin eta bar. Mm -hmm. Bueno, jarra ikut dugu Kreator berriro estudio lanetan Bi mila mabiko urtarri jans Artuko dira estudioetara Trastalde alimaniarrekoak Jens Bogren aginduetara Grabatzera, Zuedian e, izango da M Mail Petrosaren itzetan Creatoren diskarik epikoena izango den honetan, zenbait klasiko metal tradizionala eta trasdosi handiak aurkituko dira. Eh, Enthrone Darkness Triumphant zuzenean. Dimo Boyer taldeak Facebooken enkesta bat egin zuen eta bere zaleak e, diskonen e, zuzenekoa eskatu zuten, eskatu zioten bandari. Bandak eh baietz esan du eta momentuz Mila bederatzen hundera hori tamazazpian atrazuen diskonetan Oneko eh, zuzeneko showa egingo du bere urrengo, urrengo konzertuetan Momentuz amasei data daude jarrita Ablantxe eta roio batera Talde asturiarrak, Luis Roio marrazkilari ezagunarekin Ambizio handiko proiektu berri batean parte hartuko du Romulo roiorekin batera eh, Malefic Time Apocalypse izeneko lana burutuko dute Taberez artbook bat izango da non musikak paperoso garrantzitua izango du, zenbait abesti sortuko dituzte Abalantzeko e, taldekidek liburuarekin batera DVD batean kaleratuko direnak. Tazkenik, Ta Jose Andreak Magodeoz utziko du. Komunikatu baten bidez, eh bandak eta beslariak e, laguntasunean utzi dute bera, beraien elkarreko erlazioa. Esan duten esan esan duten bezala Bera azkeneko kontzortuetan, ba, agurra egingo dute. Hau son Bueno, egin dugu ja berriak, eh? Finally! <laughs> Zega eskazten gara beti? Bueno, a, berutu gara erdugu, agotxa, gerrit nuartu gara da. Bai, bai. Ez horren errexan, ber. Pixkaneka. Bai, bueno, nere euskera perfecta arrekin, bai. Erki Eherki. Bai. Eta bona, ziko gara? Hori da, kestu zazuzure mentaldea. Bai, ba, aukeratu duran lehen abestia, throwdown taldearen diskontinuum abestia da Ba, zerratik aukeratuz, ba, bueno, lehen goguna interneten bidezaren intzen errati entzuten eta Jarri zuten ta asko usta, den, throwdown banda, bose, lehen agotik entzun duan banda bada e, Agian e, forever abestia, ba, bueno, mitikoa e, gogoratuko duzute zutez da Bueno, eh, laro gaita mazazpian sortutako banda Kalifornian alegia eh, Eta sei, est sei estudioko eh, Diska atera dituzte Horein arte Azkena bimila eta bederatzean Abesti hau eh, Diskorretako Abesti Bigarreno, irugarreno bestia da Deadless disco diskokoa Eta bueno, usatzaidan abestiak da Gaineroa gaineroa, ondo azteko mm -hmm. Amerikaetako klitxoak maite dituztenentzat, Olako talde potente bat Nondik eta Californiako OC, bai, Orange bueno. County euskoak. Bai, bueno, eh? Eh, ori, bu, gute, ez dakit. E, hori banda asko gaitute, ez? Eh, 80garra 90 hamarkadan ba bueno, banda asko joaten ziren California aldera, ba hor eh fama astenzelako estaba, os eh Metallica Divides, gero itzen go du Metallicaz. Eh, Roses ere bai. Bueno, hainbat eta hainbat banda Anas izi dela, eta bueno, famatuak edo indi dela Zerraudan, bueno, agienaz da Hain banda bieiek bezala mm -hmm. Hain famatuak, baina bueno eh, Ez da, zen banda bat da mm -hmm. Eta eh, hori, abesti gainera Discontinuum, Zerraudanen Azkeneko disko, dedik ba, Entzundizago miskat Hortxe da Adin. California Tex zuenean taldea Discontinuum na zer irutu zaizu? Ba, bueno, basanditzen bazela irutuz zaiz pixka goratu dit. Eh, abot ez, baina gaineko ne mm. goratu dit pixka azuri desgraiz. E, bai, bai, eh, beste taldea Amerikako honeko gustoko du ana ta ez nun ezagutzen baina bueno. Bai, bueno bizka, bai, zizkeren, zaku berdeña sartu daitezke ezta ba, bueno, metal alternative ories. Ikusko, bueno, nei 90 garrena marka da ba bandeien, banda en banda horren banda asko iba bueno eh irudi verdinez pos... pero bueno mai, mai, antzekoa eh? antskoa hartzen diet ba zakit eh col chamber fiskat horretako pues banda bueno justamente na bestibata disco ez dutoren entzun asi que bueno serine pero bueno eh hasta honetan emango Entzun entzunalditza bat eh, ikusiko dugu no lezago bai. ba do? Bai bai. Yeah. Bueno, por ahí. No! Oh! Blind Guardian handiak? Blind Guardian. Yeah. Bai bai bai. Senbat ta ta senbat ba, zera eh recuerdo. No sabes, recuerdos, Bai. Banda honekin sartu nintzen ni metalmundoan eh, eh? Bai, bai, bai Hor uh -huh. Estitutoan estituto hor sartu berria Amasi ortetik Ortekin ta Dios, que es esto Lenguardian, que grande, Hansi Crunch <laughs> <laughs> Chocolates Crunch Porque Zalako tripatea dun tipuak ah, bai. <laughs> bai, bueno A buena vida Bai, <laughs> bai. Eta nondek ateratza bestiau? Eta, eta jarriko duzuna bestia. <risa> Onartu dut. Kozak lapurtu behiten ditut. Bai, bai, bueno. Nik diskoak guztan dizkiot. Eta berak, ba, bueno, denboraekin. Eta zen bat urte izan da? Ba, asko. Bost urte igual. Bai, eskerik asko internet. <risa> disko enmenpekotasunak menpe, en endudia zilako. <risa> Hore, disko bat behar duanen. Ba, bueno, eee... Eh, Eh, ¿Ero si egiten dud digital kit beti? Support <risa> Emule, jetxi disco guztiak A tomar por culo banda guztiak Peseteros de los cojones ¿Cojones es andahite que? Es, barrabillak es el peseteros <risa> Bueno, bueno Base es andahite que tal de honestas Tal Bai, Alemania rak eh, Europa mm. maian ba, bueno, Power metal Eta bueno Hei metal mm. eh, Munduan ba, Banda Europa Banda Aundienetarikoa bai, eh, Hainbatetan egon da Euskal herrian mm. eh, Metal way Nikusi genuen Noreindela Eztakit Urte mm. Eztente bai, 2006 bai, 2006 ez Bosta Bosta Zini guztu gutxi bezala bai, <laughs> bai Minimo eh? Bai Bai gutxi bai, bai, bai. Andiak zuzenean ondo Bueno eh, Ez Ez ba, bueno, notak ez dia Zera, hansiren hau txaba ez da Zutzen ean diskon bezala jatzen hmm, ba. Baina, bueno e, Banda guztien zuen bazaizu Ba, bueno, ikaragarreko e, showa ito Bai, eta gaina, hon ba, hartu handi bat izateko e, Kontzertu luzean, man zuten, ez zuten Bai, bai, bai, bai, bai, bai Ordu bat erdi zuten planeaturik Eta, bueno, bai, bai, bai Zer esan dezakugu, ba, bueno, eh, nik fly diskarekin galdu nion... Galdunien... <laughs> bai, nik ere, nik ere. Bai, azken beste diska bat atera zuten, eh, baina non, bueno. Beste bat flyetagero? Bai, bai, bai, ikusen ba, non. Zer nintzun. Hor, eh, YouTube-en ikusen dezakezude, ba, bueno, making of, nola garbatzen dien, ahotsak eta koroak eta, hmm. bueno, interesgarria. Eh, bai, ba, ditu, e, adibidez disko, zuzeneko disko hau ikusten duzuta, benetan ditu, bere... Abestirik formatuenak, denak dira oso onak. Bai, bai, bai, bai, klasikoa. Honez pentsatzen bai, bai, bai. abesti bat edo bi aukeratzea, benetan zai aiten zai. Iru! Welcome to dying, nightfall aukeratu dut, baina Bartson, ez erako balada. Bai, bai, bai, kristinako bai. bai, zuzena, zuzena ba, eh, no lehzen live, bueno, live bakarrik zenon dizkak. bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bai, bai, bueno, zuzeneko, ba, sea, eh ezberdinetan grabaturikoa besteak ekartzen ditu. Mm -hmm. e, a, disko gomendagarria, era bat gomendagarria, eh Plain Garden Power Metal fanak, Fanatic e, do Heavy Metal pues, en bai, oso mm -hmm. asko gomendatzen da diska bata. Bai. Eta bueno, ben dugu Netfall a Bestia Arena Sierra. Esa en, en guizan honek badaki nola jendeak sartu konzertuan bai, eta bai. karismandikoa eslaria da. baina gaina, zakete, himnoak, ez, ez ditugu ba tem, ez da abestiak abesti, himnoak diras, e, ba. konzertu beste ba, bueno, jendeak e, abesten du eta bueno, e, azpimagarria ba disk honetan Donostin grabatutako zuzeneko ah, abesti bat dagoela. ez da. nez goatzen zeinden orren, baina bueno, mm. e, San Nik konzertu rota sin San Nik honen Orduan, ba, bueno, ez nun lanik egiten azterketek egin egon, eta baina, bueno, e, gero ikusin ditun, eta, zait, banda hundia. Bai. Right. Baina, bueno, bantzungo dugu, zuk esan bezalako, himnoetako bat, edo euskeraz ereserkia Toma, <laughs> hori iztu, <laughs> zak izerde, baina hori iztu. Bueno, mentxe, nightfall handia hagu. Blind Guardian Nightfall Qué grande Está eh, que Bueno Está aquí Te saliendo Así eran Pero Ata Qué grande eres <risa> <risa> Eh Vaí Bueno Ahora estando uh, Blind Guardian Andiak Alemenetik Vale ya. Eh, Está bueno eh, Un rengo banda Bueno Un rengo banda Ramstein Alemenetik Ramstein Eh Bueno, atera de bueno, la e, Till Lindemannen mutiak, ba, single berriat bat kaleratuko dutela, Mainland izenekoa. Mmm eh bueno, single hau Alemania, Suiza eta Austriaan kaleratuko da hasieratik, 11 e, azararen 11 aurrera, eta bueno, eh bueno, aurte honetako sorpresa, bueno, sorpresa es, pero bueno. Urte honetako ba berria Ramstein-en atletikan ba, bueno, e, Bilduma bat aterako dela, bere karrera oso osoko Bilduma bat aterako dela A ber, estu, estu Abai, Made in German izenekoa mi, e, Mila betatzen dela hori eta moz Bi mila eta maika izena du mm -hmm. bueno, Ramstein-en abesti Klasikoa kateako dela, bueno, Engel du hast e, mm. et, disko disco sacar berriak zak ne neul, asko uzten zen banda bat da estar es mundo banda famatuen etakoa izan daiteke bai azkeneko diskak ba, bona, zuten ba arrera fanen, fanen aldetikan eta zalen aldetikan ba, zuten arrera oso oso onde ez da modern jarri zen o, no, el cambio estilo delako, ez da, asko esaten zen ez, ez no. que estilo aldatu ez? ez que orain ez ez ki gustatzen eh? mm. bai bueno eh, bai, lehenengo diskak nahiko ez berdina dia? bai bueno, nahi ez ki nahiko diskak, eh, Rosenroth eta Raiz, Raiz, asko gusten zen disko idea, klasiko abesti klasikoa eh, kartzen ditu, dituzte mm -hmm. eta jarriko duen abestia Mainherz Berend e, zen adu, bai bueno abestia un dia Hori, Hori zue diskakoa da? E, mater diskakoa Ezkenik hor da dakua den diskakoa berriadan bakarra eta zaguna iten zitzen bai, Eta, Zispera. bueno, gainera, esan eh, dezakegu, ba, eh, zuztenen aterak, bolker bol, azkeneko zuztenen atera zuztenen mm -hmm. Ba, DVD batekin etartzen zen, zuzteneko DVD batekin eta ez dakit dugu edo retan edo gero beste bideo bon, aparteko bideo batekin etortzen zen, baina bueno, Pariseko kontzertuan, abesti hau apokaliptika talde Finlandia reken jotzuten okay. bat, bai, apokaliptika haundiak jakin mm -hmm. e, guzute, bueno, biolontxelo gero iru lau mm, bai, bai. taldean iru, baina zuzenean lau biolontxelo e, eh jo <risa> no, no, jole, jole vai, <risa> joder putos lapsus bai <risa> <risa> eh hiru hiru taldean hiru eta zuzenen lau uh -huh. eh jole Ba, bueno, heavy metal eite Ba, oso ideia gustatu zaita. Karregat berea bere iran bat. Asko gustan zaitz, kide, oso interesgarria da talde de hori. Baina, vale, ondia. Pocaliptika. Baina, bueno, vale. Gaur, Rammstein ekin guaz. Rammstein. Main her sprinta beste irakin. No, Ema jo no, geburra. No. Prusendari jouna. A, dos. Hortxe Hortxe daba. bra Mein Herz eh, a vesti mítico a Ramstein en Aldetican. Bye bye, susenean eh, bueno, Gutti da ni gusten de vestida, bueno, ni Gutti de vestida. temazo. Bueno, la que está drástico vengo degun, eh. Godobun, eh? Rammstein potente tatico ahora Mariconada metal. <laughs> Ez, ez, ez, ez, ez, azken garrazia ah, Bai, eta ona da Eta sangoz dute, zuen iztena eta bandaren, izena iztena Iruitzen dira, ez? Bai, antzekoak dira, ezta?: da A, bueno, bai, e, inspirazio bat izan zen Zai, horrein dela, zai, de urte esienten zuten genuen banda bat da Bai, bai banda bat da, e, Bai, bai pene da, jarraitzen elkarrekin Bueno, eh. kalitate, kalitate handiko power banda metal, bai? power metal banda, bai, banda zen. bat, da, zen Hura, hmm. e, be lauan. Ateros den diska. Ba urte gain baino oratzen naiz. Ba, bai, mira laubi mia voz, ani Bilbao negondagoneko. dut ze han den Bilboko metal da famatuan, ba, an, e, banatzen duten aldizkari doaineko aldizkarian, ba oso ondo jarri zuten diska. Ba, hor kuriositatea ta ero sinun, e, euskal banda bat badiru ona dela, ba Erosiko dut eta dena Hemango ba, ema, ema, digu, e, ba, un, ukera ba, bat, baina, bueno Ez zen nahikoa izan, ze, badiru di Ez, eta eh, hori, pifurritu. ba, bueno, diska, diska Kristenako disko bat, zela, eh? Power ba, metal e, Kristenako disko, eh? Gitarrak Eh, pues, bueno Zen, bostkote bat zen eh, Donosti aldekoa Eh... Pues, zorgin, zorrotz Zen, zen diskaren izena, ba Buna, besti esiente E... Era guztietakoa, baladak, abazti azkarrak, abazti poli, eh, poli geldoagoak, ezta mm -hmm. eh, Disko oso ona, oso ona, eh, aurkitzen bat bueno, haren denda batean aurkitzen bat duzute ba, Igual, eh, iru euro, lagu euro, ezakitzen bat, ba, ba. ba. ba, merke-merke aurkituko duzute ba, Ezango da, eta gian merezidun diska bat da Bai, bai, benetan, gobenda guk mm. zuzenean ikus egin ditun, bon, nik, nik bitan ikus egin ditu zuzenean Bait, bai, bai, bai, Zat, joan ginen, ba, noa zen, e, basaian egiten zen metalgaua gaua o... e, Ez guk, altza zen altza altza. altza, altza, bai, barkat Eta altza. bai, bertan, hauek zeuden pixkete kontzertuazten, edo lehenengo talde bezala, bueno, bat zeuden bezala Bigarren, bigarren izan Bigarren zeuden talde bat koberrak egiten zituen, eta auk ok, ba, bueno, obus talde uh, mitikoaren oh, oh, bai. e, teleoneroak izan ziren. Oie oso susenen talde oso ona da, oso ona zen. Hm, gustatzen zitzakean eta bueno, aldetik teknikotik, ba ahots aldetikan ba oso ahotsonazuen, ezta? Hm, mm, baia ahotsonaduta paitar batería Jolaro o nada potente Mr Bjorn Mendizábal Bjorn Mendizábal ya si a Javier de se no de cagar de tao Raptor <risa> Sweden <risa> Tix seguro <risa> familia bueno erdí suediara ardí er escaldona Bjorn Mendizábal vaya parecía da Pa ba, bueno banda banda oso momentoan en... Ne asko gustatu, gu, bueno, asko gustatu zita egun bando batzen mm, e, bai, bai, bai. Ez zinaztu ba, e, noazen, e, Kashmir abesti mitikoaren koberrain zutela Eta bueno, zein da entzun dudun abestiaren izanaz? E, apokalipsia Apokalipsia, egusi, bueno Horna barituko duzute, gitarra maila maia eta bateria eta de, ba ori, instrumentalki onak direla Horna ikusi bai, bai, bai, bai. daiteka Ea, yeah, bai, a ber, noiz ateatzen dien berriro o oentzungo dugun Haigual ez dakit, eh e... Telefonos da hitzen badego algonbidatu bereziegik Nik ganiak o talde ez dakit, baina aipatu dugun e, bateria joan ni e, talde askotan zebile hori bai. berean noriz zebile bai, beraz. Eta ez dakit, jaze gainerako nola ibiliko diren, baina bai, pena da egia zen, bai, bai, komertzialki ba ez du ez zuen indarrek izan, surdu txarrez eta bueno eta bueno, konzertu anibaratzen dut, zutani ginela abestiak ezagutzen genituen gutxietakoa altsako konzertu bueno, eh? e, a, gehi oso dut, baina egu Begayana... abesten genu agarrak yeah. ez da ba bueno, guazen orain e, azken garrasiaren apokalipsiarekin hori Andiak, azken garrasia Ezken garrasia talde mitikoa Bye. Where are you guys? Where fucking are you guys? Txian <laughs> Txian, descantuan O fabrikan lanean, bueno, lane izate ma dute Borko rengo den burakin Bye. En fin Eta zartokatzen da orain, ba orain tokatzen da Metallica Yeah, yeah! <laughs> Ba bai, me, Metalikaren, bueno, eh, Robert Trujillo, Metalikarako eh, basu jolearen eh, elkaresketa atera, atera da guna huetan eh, Bertan, ba bueno, esaten eh, zuen banda bere diska berrian hasilea lan, lan egiten, momentuz ez dara lan oso intensoa Baina, bueno, eh, abesti desente prestatu dituzte ba, disko berrian saltzeko uh -huh. Disko ba Rick Rubin produktorekin Grabatuko dute berri Rick Rubin agin ez duz Eta jen den jaka ingo Produktore garantzitsua da Metal munduan, musika munduan mm -hmm. Eta bueno Espero ezagun urren gortean ezakit, e, u, Urren gortean maileako Edo igual pixkaet lehenago ba, Metallica en disko berri Ezan, era izango dugun mm -hmm. Kusatzen metalika Hene jauna Baina nikikoak ez da Bai, ola ditu vestionak baina ez da jarraipen edo asko entzuteko talde bat, ez da estil, estilos ez da bai, ez da, ez da, asko go, nuken talde bat, bai, ez da bai, eta, bai, ez, zaitu, bai. Bai, bueno, eh, ez zindena, esan da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da eh banda izan dela historian mm -hmm. eh de, de, bere historia izango dela bai eta no ez dela ere pizka e, e, zirkuitoak komertzialean lortzea ez e, hartzea lortuzun lehen metal bandasen bai, zen bai bai bai bai ba, bueno, e, gogora ezagun eh bueno libro ba, baten bidez badakit españa baina bueno, e, Boruatzera botatzen badugu ba garren hamarkadan mar e, rock e, rock banda gehi, gehi bueno, famatuak. Glam rock egiten zutenak, estaba Bon Jovi, e, Motley Crue, gero Guns N' Roses hartuzen eta Metallica ba lortu zuten pixkat e, mundu horretan sartzea, ez? Eta bere estilo, e, bere estilo pertsonarekin ba bueno, e, famara igotzea, ezta? Eh, ordun, pues, bueno, aldaketa handi bat izan zen, bueno, denak, maquillajeekin eta bueno, arropa bereziaekin igotzen ziren ki santzera, mm -hmm. e, motriku antzera. Eh, e, no da. E, bueno. horrekin bai, e, ez eh eta bueno, e, Kaliforniako San Franciscoko lau tipo igozien eh estenautokira, ordun bakero beltzekin, kamizeta beltzekin eta metal musika hotzea, ezta? Mm. Zoritzorrez, urte hauetan bueno, ba, bueno, metalika askotan musika kanpoko gauzetatik izan da garrantzitsua, ba, larogeita margarren amarkan azkenean Napsterren e, gorakadarekin, ezta gora ezagun Napster e, abestea jisteko programa hori pos, a, emule eta ares e, nantzekoak mm. Eta, bueno, pues, so, e, borroko hartan asko mur, murgildu ziren, e, bateria joleak batipat, e, larsul ritxa legia. Baina, bueno, eh? bai, bai, bai, mm -hmm. eta, bueno, e, bai, askoetan musika kanpotik kan, e, musika kanpoko gauzekin, ba, bueno, izan dia mm -hmm. fa, famatuak ez da. bai, bai. Bueno, pues que no en Berarteko harremanarekin ere, bai, bai, bai, son of monsters, documental ikusten modu zute barniko zute estiela o estiela el karren arteania hitz egiten no? kostatzen saiela, está. Vale. Bai, carácter, carácter andico tipo agdia. Vale, bueno, musical ba, bueno, banda sound dia, orain dela hilabete batzuk bato. Bueno, orain dela hilabete bat bato, piska geiagen. Ba, hogeita uh, margarren an, uh, so, urte urte urrena gintzuten Hogeita margarren urtea marga... Hortu, eh? urte, bai, bai, bai. lar hogeita zeitik lehen albumat Zutera, Ride the Lightning bai, bai, bai, bai. Lar hogeita zeian, bai. urte handia, eh? Bai, bai, <risa> bai. Ez dakizutun uten entzat, gure jaiotze urtea da Bai, neskalagun bilagri gara, por cierto Baita, bai <risa> <laughs> bai, gainera Cristonako ardua Gono bueno, menzen urte horretan ere Bai, bai Bai, bai, bueno Hugu gita urte Metallica estena toki gainean e, Gauza asko esan daiteke Baina, bueno Metallica oso ondiak dira Eta gaur jarriko da abestiakin Pues, bueno euh, Mitikoen oh, Abesti mitikoen etariko esan daiteke Ride the Lining albumekoa For whom the bell tolls e, Izdenekoa Zongo dugu pixka bat Udese oso nol dene Miri, Txeko Temazo Bai, bueno, bai, asko usten zen Abesti bat da eh, Espero ezaguna berze Zer atratzen duten metalika Urren gortean, a ber Azkeneko dizka, ba, bueno, pixka bat Zitzen eh, asko ustatu Batik bat eh, Unforgimen 3 Abesti a Zabutzen zu Unforgiven? Unforgiven, inzugarri gustan zen Gauztan zen abestietakoa da bae. Bae, Gero urte batzu behar dugu Unforgiven 2 Atera zuten, zu... pixkat motelagoa baina Oso abestionak nada, Eta azkeneko dizka an anotan, e, Magnetic Zerdo, bueno, zelakoa zen ez batzuna Oso ondo izena e, Unforgiven 3 abestia Atera zuten Ez dago Ez dago ez Ez, ez, ez zuten abestiori atera behar Kritik asko ja, jaso zitu zuten ba bueno. Ez, bueno eh, Gauza Gustatzen zaitu gustatzen Ne, adibes eh, Santengera diska Jende askori bat Zer gustatu Ne, gusten zait Azti Ona dituela Ez denak eh, Album flojoa da Baina, bueno Ez da, Metalika Metallica geni figura Bueno Ba uh, Guazen abestirekin Hemen jende Aspertzen eh, <risa> Ata Amor. grande Ata grande Mosikantzuterada Ba, hemen duzu diozu ayer jauna cristaleticanestjs <laughs> entzuten Uler uh, tu zen eh? a ber bot a otra edo ez. Eh? Talde honetan ez dago, ez dago, ba, ematen dugu, ez dago ba. <laughs> Estado comunicación. Es es es es. es. Ah. Ba, bueno, esan, esan dugu, fail beste bat. Fail bai. Ah. Eh, Mi... Ray the Lining Disc a lau, lauko dela, bigarrena Metalikaren bigarren albuma da, lehengoak Kill emola handia izan zen. Mm. San Bernardo. Luego nos matan, si no. Más que vez. Menoa, mítico batetik, eh, tras metalean, arain, heavy metaleko beste talde mítico bat. Mitiquísimo. Aquían heavy metalaren ezta errepresentatzaileak, eh, ezta. Bai, bai. He no, pensado está aquí se llama ya el ondesego taberna azulo si quien tiene zirela jimi metalako referentzia bai eh, sí. batzuk agian ez, ez, ez, ez gara Judas Priesten eh, bueno eh, Judas Priesttas interesidet banda oso hondia ere bai eh, baina bueno eh, iron maiden eh, iron maidenen eh, Iron Maiden Aier lagundu naztumez bai, e? Iron Maiden eta sari gara Oso ondo <laughs> <laughs> Blokeatzen ez Bai ba Degia zan Neri Gehien Heavy metalan murgiltzera Edo eramantzidan bai, taldeetako bai, bai, bat izan zen bai, bai. Zego entzuten dituzu talde ah, batzuk Adios nere lehen taldeetako bat Ezen daitekez izan zela Pixkanaka sartzeko edo Tierra santa Tierra Santa, Tierra Santa pues epiko aitak. Tierra Santa, Santa Tierra. Ja, I don't made thenekin. ez eh ingadarran ilatetemanula orasia or ja hasian intzen ez, fiska Javi Maide talantzuten eta eta bai, ba, bertan erosinon ba Airon Maidenen disko bat. Hm. ez dut a borratzen, baina Nola. Nola. Barkatu enche bitatu bat. Ez e, oso diskoa na. Segunda bat. <risa> Research Mode Brave New World oh, Brave New World, oso tiskondia da Tiskondia, honetan Bai, hori eh, Kasta nintzen non Kasta nintzen non, nintzen non, zarran nice. bai Zarran naiz nice. Buruz olea nintzen <risa> bale Motherfuckers Bai, zer esan zago Iron Maiden eh, buruz Ba, bueno, a, kalitatea esaten dugunan, zuzenean kalitatea saten dugunan, ba, die, Iron Maiden izan diteke e, bai. oietako bat, ez? Kalitatea ematen dutenak zuzenean, ez? Gustatzen, ez zuzenean, kalitatea horre bai. e, bai. ezin dakendu. Ba, ba, jasani, disko bat batzen duten, bueno, ba, duzu espektazio pixat, baina, benetan nik gogoizugarria, eta gaina daukat, Eh, ez daitezela retiratu nik zuzeneko bat ikusi gabe Ba, bueno, Adi... niko baterio joleak, ba, pixka, ja zarra dago Ta da, da, rumorek daude, ba, bueno Agien be, banda usten dula, ez litzak gustatuko Gora zaun, bai, gora mm -hmm. zaun airo me, meiden, ba, e, traikta osa hundiko banda bat da mm. Ez dakit irurgeita margarrena marka da, anustu, sortu ziela Arrazoak izan zituztena hasiera batean, ba, bueno, e, musikaldetik e, gara jorretan punk musika oso, oso famatu dintzelako, eta produktoreak, ba, bueno, punk musika barruan e, murgildu nahi zuten banda, ezta? Gora zure politiko, politikoak ere izan zituztena, ba, bueno, diska batatea zuten, bertan Margaret Thatcher... E, Hmm. eh bueno, e, bat eta zen bargar eta ba, e, laban batekin hiltzen, ba, eitzen, ezta? Bueno, Tiron Maiden izenak ere pizkat badu Maiden, bai, bai, bai, jatorri, ja, bai, la dama de hierro. La dama de hierro ba bueno, eh Verdi, Verdi, Verdi, Jara fail. <laughs> History fail. fail. Ba bueno, eh, edaz mediako, eh, tortura instrumento atzela. Mm. Eh, bueno. Eh, Sar Sanchezago gehiyo, ba bueno, eh el Bimilla también emanzutela eh su showa eh, ba su ba, mm. el directo, Sanchezago sí, bai. está Rock Rio ba, a Rockin Rio oso oso importante izan zen Metallicarekin, Red Hot Chili arekin, bai. Bai, bai, ya talde Bueno, ba, eh, azken haipa mentxo bat egin nahi nun, zei ja bukatzen nahi denbora. Antxeta jaun nahi mendekan, antxeta irratiko zizendari botatzen nahi gaitu. Eta, bueno, gorko... Gark, gorko... Gorko abestia, ba, egia zen, e, bueno, haipatu pa, behen nun, ez? E, Pasaren aste ospatu zen metaloguin kontzertuan, ba, 6-6-6 zen, ez? 6-6-6 bai, zen presiak. Bai, bai, bai, bai, bai, tarrerako... Tarduan pentsatu, nostras, denan beratabiz, o sea, Ez du harri horrendik hain Jartzen naiz Hemen metal klasikoaren Paladina <risa> ez dakize hostia noa Eta ez dut harri horrendik hain taldean dienetakoa Iron Maiden Zintabri Kalones! Izteko bueno, ba, ba. bai, eh, zer zer esan ba. bueno, dugu Urren goztiaren berriotorikoa Aela Antxeta irratiko lagoitagatzen.sazpi FM gaudela Facebookeko perfila dugula mesedez... Norbaitek idatzi. Ata, grande, idatzi mesedez. Ez dakit, abesti bat eskatu, ez zaigu inporta. Neska bat, eh, Karri, ez zaigu inporta. Norbaitek. <laughs> ez, espanela, bueno... Eh... Gusta, oso gustoko gaudemen, eta asko ustez egu, ba, bueno, e, esat, e, esan, e, esan, aierten lag, la, lankide batek esan digula, bari, entzule bat dugula, bintzat. <laughs> Batu gula jendea, bai. Eta hori ilusia ematen du, bat bakarrik hau ilusia ematen duela, ezta da? <laughs> <laughs> no. bueno. Agurtzeko zerbait, denei jauna? Ba... <laughs> ba, bale! zuzendari jauna, bai, orengoaz. goaz? Ez, no? ba, bueno, ba, emendu abestia, handia, eta, bueno, jendeari gutziko diogu, disfrutatzen, The number of the beast, beste ereserki bat, beste himno bat. 666 the number of the beast eta honekin urrengo astrea arte. Os hori da bai. Bueno, va. Ah, agur metaleros. Ai, urrengo arte metal garraxi.